kärleksvecka 1.0 det var inte så mycket att göra under veckan mer än att kanske tänka efter lite jag kände ändå att, eh, att jag fick ut någonting av att lyssna på podden sen jag blev glad och jag, jag kände att jag kunde ta åt mig av våra egna råd <laughs> och applicera dem på mitt liv just nu det var, en, det var, det var rätt i tiden kände jag, för mig mm, Mig med det var därför vi tog veckan mm. det måste vi säga jag känner också att varje gång nu som jag står inför något slags, någon slags tanke om kärlek så tänker jag bara Det kommer att hända när det händer, jag kan inte göra någonting, för det var typ något av det bästa du sa faktiskt Frida Att du bara, om du inte kan göra någonting precis just här och nu, lägg inte någon jävla energi på det då Alltså, du sysslar i med något annat? Så ja, vad fan, tänk på något annat, kom på något bra, skriva låt, plugga, gör någonting bra liksom mm. Så att jag känner att det var vad det bästa du någonsin sagt. vad uppfyllde jag Ja, den bekräftelsen. Man ska ändå respektera dig i kärleksfrågor. Mm. För du är ändå den som har lyckats. Liksom. Experten. Det... Okej, okay. men nu måste vi sätta igång med veckan. För att det känns som att vi bara måste ha en kul vecka nu. Mm. Let's do this once more. Hoppa på måndagståget och rida igenom resten av veckan. <laughs> nu kör vi. Den här veckan så är det ego-veckan. Ja, och det som är så perfekt var att förra veckan pratade vi om kärlek och hur man ska hitta den, hur man ska bli kär, men hur man ska förhålla sig till kärlek. Och nu ska vi ta den viktigaste personen i vår liv, nämligen oss själva. Mm. Och hur man förhåller sig till sig själv. Och hur man ska börja älska sig själv på riktigt. För mm. det är ju så jävla viktigt. Mm. Känna kärlek för sig själv. För att det är man så jävla dålig på. Men Det är den svåraste kärleken i livet tycker jag. Och den är inte en balanserad, eh, givande kärlek. Den bara tar och tar och tar. Mm. Och det är en väldigt destruktiv kärlek. Men kan vi inte börja prata lite om, vad är er inställning generellt till er själva? Om någon kommer och frågar dig så här, tycker du om, alltså, tycker du om dig själv eller tycker du inte om dig själv? Eller vad, vart är ni idag liksom? Det är klart att det finns stunder i livet och jag känner så här: det var skönt att jag är jag. Alltså jag ändå blev helt okej. Okay, liksom. <laughs> Men övervägande så är det väl självklart att tankar i mitt huvud oftast är negativa om mig själv. Mm. Det är inte så att jag brukar gå runt och bara. Jag är så bra, och Gud vad jag är snygg, och liksom, mm. det händer sällan. Och det är ju... Varför är det så liksom? Jag vet inte. Jag, och sen också att jag liksom hela livet har varit väldigt hård mot mig själv och sett mycket värde i mina prestationer och att det ska vara typ en reflektion av hur bra jag är liksom. Mm. Vissa människor är ju så mer än andra och jag är nog mer åt det hållet liksom. Så jag har alltid varit väldigt hård mot mig själv och där med varit ganska elak mot mig själv. Liksom. Klankat ner mycket på mig själv. Liksom. I grunden är jag väl ändå glad att jag är jag. Liksom. Mm. Men jag skulle kunna vara så mycket skissare mot mig själv. Tror. Jag. Hanna, vad är din grundinställning till dig? Grundmässigt. Vem jag är som person, hur jag är. Så måste jag säga att jag har ganska bra självförtroende. Och självkänsla. Inom hur jag är. Att jag, vet så här, jag, har att, jag kommer till det stadigt och jag säger jag har inte någonting att bevisa för någonting. Och jag har ingenting att ändra. Alltså jag behöver inte ändra på mig själv för att någon ska tycka om mig. Utan jag är så här nu och jag har funnit mig i det. Jag har verkligen varje dag kämpar jag för att lära känna mig själv bättre. Alltså få en bra självkänsla och veta vad jag är bra på och inte bra på mina dåliga sidor är. Och, och då lär man sig liksom. Men däremot så har jag ju otroligt. Och har haft det sedan jag var liten, jättestora jätte issues med hur jag ser ut och hur jag känner mig och om, om jag är ful eller fin eller snygg eller tjock eller smal eller ingenting, alltså, och det trämpar jag fortfarande med jättemycket. Så det finns ju den ena aspekten av så här, när det kommer till ens personlighet mm. och hur man är, och sen finns det det, som, det yttre. Liksom. Båda är ju väldigt viktiga. Jag tycker att vi ska ta upp båda, mm. men nu pratade vi kanske lite mer om, vi börjar med det inre, det här. Mm. men du har ändå en, en grundkänsla av att, av att du idag har landat i vem du är, och jag tror att du känner dig själv väldigt bra. Mm. Men det är väl också för att jag har. Under, jag ser till statistiken i mitt liv, hur mycket grejer har jag lyckats med, hur mycket grejer har jag misslyckats med? Och alla de grejerna som jag en gång har lyckats med har jag ju bra självförtroende för jag vet att så här, jag kunde det mm. och det stärker mig. Och om jag ser till min statistik så har jag klarat jättemycket grejer. Och jag är väldigt duktig på vissa saker. Och de, de sakerna jag inte är duktig på, det är så här: det ska jag kämpa på, eller det skiter jag i. Mm. Så jag har kommit till den insikten att så här, så här är jag just nu. Mm. Men det var för, för att jag har en. Det här är ju så här dag till dag. Mm. Det räcker med att jag får. Vad heter det, att man blir dumpad, eller att man får uh, alltså underkänt på, ett, på en tenta. Och så, så börjar man ifrågasätta sig själv och mm. om man är en bra person. Och vem är jag? Mm. Just idag känner jag så här. Just idag är jag stark. Tur, Fredda. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Där, där känner jag igen mig jättemycket. Mitt grund jag, eller mitt grund. Uh, vad ska man säga? Inte ego. Jo, litar jag ganska mycket på. Om jag är helt ensam, så säger vi då. Om jag är helt ensam i mig själv och så, så, så tror jag nog att jag klarar eh, ganska mycket. Och jag har eh, ganska bra självkänsla och självförtroende. Men det är så fort jag hamnar i eh, relationen till andra människor som jag blir så extremt påverkad. Och som jag inte längre kommer ihåg vad som är vad och vad som är sant och inte. Eh, och jag tror att det beror jättemycket på att eh, jag har varit väldigt olik mina resterande familjemedlemmar eh, hela mitt liv och då har jag någonstans trott att så som de är det är liksom så man ska vara och, och deras värderingar och allt det det är mallen och när jag inte har känt att jag kan alls relatera till det för att jag fungerar på ett helt annat sätt så har jag tappat jättemycket självförtroende i att jag inte duger och att för jag klarar inte av att upprätthålla den personen för, jag, för det är inte jag naturligt men så fort jag får vara mig själv naturligt, och så fort som sagt jag är ensam eller jag umgås med en, mm. jag umgås med folk där jag känner mig trygg i den jag är, så har jag nog väldigt bra självförtroende och känner nog att jag klarar ganska mycket. Men det är också, alltså precis som nu kanske ser med ditt utseende, så har jag också alltså, med, jättemycket med sången och så här, Saker som. Alltså jag har väldigt gott självförtroende inom att så här, nu ska jag laga den här maten eller nu ska jag sätta ihop den här Ikea-möven. För att det vet jag såhär, eh, det är enkla grejer, det kan jag plugga mig till eller det kan mm. jag liksom... Men när det har att göra med eh, min, ska man säga, min kreativitet eller sådana grejer, där har jag nog jättedåligt eh, koll på vad jag kan och inte, för där beror det ju bara på mig mm. och liksom min, mitt grund jag. Och det är ju samma sak med, med utseende också. Det kan man ju inte riktigt styra och förändra. Ja. Eller kan och kan, det kan man. Mm. Men eh, någonstans så önskar man väl att man, man kan förändra sin bild och sin inställning mm. till det hellre än att man ska behöva ja. förändra sig själv. I grunden så vill vi alla tre, eller snarare så här, jag tänker er två. I grunden så har ni väldigt bra självkänsla. Ni har kommit till en punkt där ni känner så här, jag känner mig själv väldigt bra. Jag vet att jag duger som jag är egentligen. Mm. Och sen så finns det det här med självförtroendet som ligger ovanpå att till exempel du Frida, mm. du, jag tror väl säkert att du har en väldigt väldigt bra grund eh, självkänsla. Mm. Och sen är det bara så att du har dåligt självförtroende i vissa grejer. Mm. Vissa grejer har du jättebra självförtroende i. Alltså nu pratar vi om dina prestationer. Mm. Mm. Att du vet att du kan skriva ihop en möbel. Mm. Du vet att du kan alla de där sakerna. Mm. Och sen finns det andra saker där du ska prestera där du blir osäker. Okay. Och, så och med Hanna så tror jag också att du har en grundkänsla av att, att äh, i, i just självkänslan för att du om någon av oss tror jag, tror jag känner dig själv väldigt, väldigt bra. Mm. Jag vet inte vilka grejer du tycker att du har dåligt självförtroende i, om jag ska vara mm. ärlig. Jag vet inte, jag ska inte kunna säga på rakaren vad, vad, vad du tycker att du... Inte riktigt är så bra på att prestera i. Gud, det här är så svårt. För att jag försöker att... Men det jag skulle komma ah. till. Eftersom att du är så medveten om dig själv. Mm. Så tror jag att du har... Alltså... I, i dina tankar. Mm. Så kan du tänka så mycket om dig själv. Så jag tror att det där är där din... Grundgrej om, om negativitet mot dig själv. I, inte i dina prestationer. Att jag inte... Ja, du menar, de negativa sakerna är vad jag tänker om mig själv. Ja. Och inte att jag inte kommer klara någonting. Nej. Så vi tar med Ja, men verkligen. Och sen, jag tror att jag har ett fuckat case alltså. Men <laughs> <laughs> jag känner, jag du jag det känner mig så dålig i båda. Jag vet inte, jag har ju väldigt bra självförtroende i vissa grejer. Men det är väldigt få grejer. Mm. få Kan du inte säga? Snälla. Jag är bra på engelska jag. Typ. Ja, jättebra. <laughs> det, är det är det, det Jag tror det är det enda. Jag är när ni... Vill att jag ska formulera något på engelska, typ. <laughs> Nej, men, och jag tror att folk tror att jag är en väldigt självsäker person. För att jag eh, kan vara väldigt social och utåt och prata med folk, såhär. Eh, och då automatiskt så kopplar man det till någon som är väldigt självsäker och vet att man är... Man känner sig själv och man vet vad man är, liksom sådär. Men... Eh, det har blivit mitt sätt att, att vara utåt. Men inåt så är det en massa andra saker som händer. Det jag skulle säga är att jag har bra självförtroende i vissa saker. Mm. Vissa få saker. Och sen har jag nog rätt dåligt självförtroende i många andra saker där jag ska prestera, just för att jag är så prestationsinriktad. Mm. Alltid för mina prestationer med, det, äh, med min men, självkänsla. Ja. Men det har väl hängt ihop väldigt mycket med... Alltså det är också någonting som du nu håller på att förändra, tänker jag. För att när du har varit mindre så har det ju verkligen varit så att de enda gångerna som du kanske har känt en känsla av att du liksom räcker till, det var att få alla rätt på proven. Mm. Och då har du automatiskt känt en sån känsla, men du har ju heller aldrig lyft upp den känslan totalt. Vad menar du? Alltså, Nej, men, du fick att alla är rätt så... på proven. Du var ju aldrig otroligt överlycklig för det. Nej, det är för att man kan inte vara glad för prestationer. Alltså... Nej det har ju varit helt fel för mm. dig i mm. din uppväxt alltså under typ högstadiet och gymnasiet mm. Mm. för att det var där du fick din, där du bekräftade dig själv liksom. mm. Mm. Ja, du blev inte glad för att MVG men du kunde bli liksom helt eh, förkrossad mm. om du inte fick det mm. så att det var ju liksom ingen, eh, det var inte parallellt till hur, hur det ska vara nej. Är, nej men hela min grund självkänsla har ju byggt på mina prestationer i mm. Så just, och därför då så, så tror jag inte att jag har en jättebra grund-självkänsla. Och jag tror i slutändan att det också handlar jättemycket om att jag inte känner att jag känner mig själv. Mm. Så bra som ni gör. Um, ja, ja. Typ. Vet du vad jag tror att det beror lite på? Nej. Alltså du har ju faktiskt bara senaste året börjat öppna upp dig själv. För oss och för andra. Och börjat ta dig själv på allvar. Och jag och Frida har nog gjort det från... Alltid. Alltid. Alltså tagit så här, jag är så här, shit nu har lite ont i magen. Vad kan det vara? Vad är mitt problem? Måste prata med alla om det. Så här, jag har ett, nu ska jag lösa det här att jag blir så ledsen när ledsen. Alltså jag har verkligen tagit upp mina problem så otroligt hårt och mycket och gjort dem så stora för att kunna lösa dem. men Medan du bara tryckt undan dem. Och då är det klart att det inte har att du inte har kunnat ta tag i det som vad du är för någon slags person. Men nu när du så här säger att att du är alltså, utåt och social och du är bra på engelska. Alltså, men när du säger det högt, det är då du kan börja liksom strukturera upp i ditt huvud. Okej, okay, men jag bestämmer för att jag är så här. Och jag är bra på det här. Och andra tycker om det här med mig. Det måste betyda att jag är lite mer så här. Och det är det som bygger upp en självkänsla. Att man börjar tänka efter. Och att man börjar ta in vad andra faktiskt säger om en också. Eller hur? Mm, att det är klart att, att man skapar sig själv inom sig. Mm. Men man skapar också sig själv genom vad andra tycker om en. Mm. Ja, och man kan förstå sig själv på ett helt mm. annat sätt. När man säger det högt och när man får bekräftelse i att ah, sådär är det fast, alltså Eller så här det är faktiskt in i så här frida. Och. Mm. Alltså, man får, en, man får en mycket djupare förståelse verkligen. Ja, och jag har inte velat liksom promåta mig själv Nej. till andra. Och då har jag inte heller kunnat ta in det. Du ta har in... tillbaka. Nej, och jag har liksom inte kunnat. Precis som jag sagt förut, jag har inte haft någonting att reflektera mig i. Jag känner lite att precis. Jag bara försöker, börja försöka lära känna mig själv. Ehm, och i det så, har då, så tror jag att det andra kommer. Mm. Jag tror att det är grundnyckeln till så himla mycket. Det är eh, livsviktigt tror jag. Att, att ta sig själv på allvar och eh, liksom, verkligen veta vad går jag för vem Vem är. Jag? Alltså, så, att man, så att man känner sig själv bättre än vad man känner någon annan. Ja, man måste också tro på det bra som folk säger om det. För att det är sant, annars skulle inte någon säga det. Alltså jag tänker så här, nu när du har bytt jobb lite och det går bra för dig och folk säkert säger till dig så här, gud vad du är duktig idag, på energi, du har bara koll på allting och du kanske har identifierat med att du inte har så bra koll på vissa saker. Då måste du nu tro på att jag har bra koll på det här. Mm. Och folk tycker det, då bestämmer jag mig för att jag har bra koll. Och jag är duktig och jag hittar i stan. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, dåligt lokalsinne. Men sådant som du förut kanske har identifierat dig med. och bara. Nej, jag är skit dold på det. Alltså. Eller inte ens pratat om det. Nu börjar det liksom plana upp. Och då måste du bara tro på det, att det är så. Mm. Ja, man måste någonstans känna sig själv för att kunna bygga upp sig själv. Och för att boosta sig själv. Mm. För att annars har man svårt att veta, är det så här eller inte? Men det är så här, jo. Jag är jättebra på det här. Eller jag har jättefina ögon. Eller vad det nu är. Mm. Ja. Alltså, för att annars om man inte vet det djupt till grunden. Så, så kan man ju inte tro på det. Liksom. Precis. Och också med de dåliga sakerna. Ja, ja. ja så fort, alltså, det är inte så att man ska be folk säga de dåliga sakerna om en. Men man måste... Alltså, för man fattar. Så småningom fattar man vad som är ens dåliga sidor. Och det enda sättet att ta tag i dem. Det är att skämta om dem, ta in dem som en del längs personlighet. Ibland kanske man till och med måste överdriva hans dåliga sidor lite för att kunna hantera dem. Mm. Att vara så här, nej men jag är ju lättkränkt så jag börjar ju gråta nu när du säger att det är kallt här i mitt rum. Mm. Och ha skämtat om och sagt det högt. För då kan alla andra liksom också relatera till dina dåliga sidor och då kan du relatera till dina dåliga sidor. Och helt plötsligt så var det inte en dålig sida längre. Alltså jag blir mm. inte ledsen när ni säger att jag är lättkränkt längre för att det är jag och det är väl kul ibland, jo. så länge det inte liksom just ger mig skada så är det mm. ingen fara. Och det är verkligen som du säger, så länge du typ kan skämta om det och mm. prata om det öppet så blir inte det något problem för oss längre. Nej. Då köper vi att okej, okay, han är lätt kring, för mm. att hon vet om det och hon, alltså då är det inget problem längre. Nej. Kommer äh. ni ihåg när vi gick i Sexan tror jag det var? Och vi körde en lek på varenda rast nere i kaféet på Vallhallavägen när vi gick på att vi skulle gå varvet runt och säga bra saker om varandra. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Här. Nej. Det var jag som kom på leken, såklart. <laughs> typ så och så säg vad jag är bra på och säg vad jag är dålig på. Vi var gick så varvet runt och alltså folk var med, folk kom. Det var så här folk i andra gäng som ville vara med och sitta i ringen. Och så började jag kanske, så skulle jag säga en bra sak om varje person. Och så gick man varvet runt. Mm. Och så bara, oj nu ringer ni in och så gick vi på lektionen. Och sen kom vi tillbaka och bara, okej okay, vi fortsätter. Alltså alla tyckte verkligen att det här var så kul. Och helt plötsligt så, vi som hade varit så otroligt eh, splittrade gäng i vår klass. Och alla bara utfrös ut varandra typ. Det var verkligen dåligt. Så bara, så att vi alla sa bra saker om varandra. Och vi var liksom 11-12 år. <laughs> och jag tänker på det. Och du bara, ja men Frida du är liksom alltid så himla... Och man är verkligen bra i skolan. Så här, och så säger man, englar dem alla. Och så alla ser olika saker. För man kunde inte säga samma saker. Och precis har man bara suttit där och bostat varandra. Så det är ett tips. Alla borde göra det. Du var roligt. Varför kan jag glömt det här? Det kan ju vara lite uh, läskigt. Jag vet att jag har sagt det säkert hundra gånger redan. Jag. Uh, Tycker verkligen om att höra bra saker om mig själv. Men vem ja. gör inte det? Men, men eh, framförallt också för att jag har en pojkvän då som jag kan. På riktigt så kan jag, innan vi ska somna för att jag tycker typ att det är det skönaste sättet att somna på, att han kan inte du berätta någonting om, om typ när vi träffades, eller någonting som du tänkte om mig innan du blev kär i mig, eller berätta några bra sidor, eller alltså det kan vara vad som helst, och det är alltid jag som liksom, typ ber om det. Och stackaren får sitta och, men och berätta det det, saker, det, alltså, det men det, alltså, jag vet inte, det är hur, jag tycker det är hur mysigt som helst att bara ligga där, och det, det är ofta inte så att jag ens return the favor, liksom. och sedan okej, god lite så. Men, Nej men alltså annars liksom rent spontant är jag en jätteduktig på att bekräfta mig och säga mm. snälla och fina saker. Eh, men då kan jag vara jätte, jätte dålig på att ta emot det och på att lyssna. Och han har verkligen fått mig typ att förstå att det kan vara ganska för, förlämpande mot någon som är snäll eh, och säger en fin, snäll sak. Eh, och att man bara skjuter iväg den. Ni vet när han ja, säger ja. att jag är fin. Och jag bara nej alltså, jag har fett hår mm. och han bara va, va, varför? Varför måste du hålla på sådär? Mm. Nu, nu säger jag det och jag menar det. Jag skulle aldrig säga någonting jag inte menar. Varför kan inte du ta till dig mm. det då? Mm. Men Jag brukar vara rätt sur på dig. Mm. När jag ger dig en komplimang och Frida svarar Du är snäll. Vad söt du är. Ja, ah, vad gulligt. <laughs> och då säger jag så här, nej jag är inte söt eller snäll. Jag är ärlig. Ja, mm. för, att <laughs> det för, att för det vad du, du gör med. då är att du, så här, du skjuter ifrån dig direkt mm. och säger såhär, ja, vad snäll du är mm. som säger så. Mm. Liksom. Mm. För att du klarar inte av att du bara såg in och säga. Tack, för då är det som att du själv erkänner att du är det. Liksom. Att det jag alltså, vet inte varför, jag har jätte, svårt för det där. Jag, jag har också, också svårt för det. Ja. Jag har börjat säga, min nya grej, okej, okay, säg någonting till mig. Mm, du har jättefina ögonfransar nu, ja. <laughs> det, vad jag tänker på. Tycker Nej. du? Ja. Uh -huh. Alltså, tycker du, säger jag bara. Och sen så låter jag den dö ut. Uh -huh. Så jag säger inte ens tack, utan jag bara höra en gång till. Fast vänta, eh, Hanna, förlåt, men du har haft det när jag säger er så? exakt. Jag vet, jag vet, men det är för att jag vet inte vad jag ska svara. Och mm. då blir det som att så här... Gud vad fina byxor, tycker du? För att jag köpte dem. Mm. Men jag vet, alltså, jag vill liksom blanda in personen direkt. Mm. Jag vet inte om det här är ett bra sätt. Jag tror inte att det är ett bra sätt. Men jag har... Fast nu när vi har fått eh, fin respons av, från podden. Mm. Av människor i vår närhet. Så jag har verkligen försökt att så här... Alltså typ vänta en minut när jag svarar. Och bara mm. verkligen ta åt mig det. Mm. Ta till mig det. Och sen svara... Tack snälla så att du. Gud vad glad jag blir att du skriver det, att du ja. säger det och att du är världens finaste som tar dig tiden att ge mig och oss den bekräftelsen. Mm. Och verkligen så här försöka ta till mig det för att det blir så jävla därför har den här hela den här upplevelsen bara varit jättetjättebra tycker jag för att jag har verkligen försökt att ta åt mig det. Men då kan allt. vi väl komma över om som att det bästa sättet att ta emot en komplimang på det är egentligen att säga så här, Gud, tack så jättemycket. Jag blir verkligen jätteglad när mm, du säger så. Jag tror faktiskt det. Det är väl det egentligen det är inte att säga så här: hur snäll du är. Utan det är ju säga, jag blir glad över att du säger det. Jag tackar dig för det. Verkligen. Mm. Mm. Mm. För jag tror också att man, det är lite som när vi har pratat om, man, man lurar hjärnan lite. att När man säger tack, gud vad glad jag blir. Så känner man att, jag blev faktiskt glad av den här kommentaren. Så har det varit för mig i alla fall. Mm. att Då känner jag verkligen väldigt starkt att jag blev glad, gud vad kul. Mm. Och att man lyfts upp istället för att man automatiskt svarar hur vad snäll du är. Ah, Eller ändå var än det är, bara Nej, <laughs> Nej alltså kolla ah. Min andra ögonfransar, du är skitful alltså. mm. För det är verkligen, verkligen alltså, Håll med om att alla gör så mm. ingen, Nästan ingen tar emot en komplimang På rätt sätt mm. Och det skulle vara ett så bra sätt för en Att bara boosta sig lite Man får komplimanger ibland mm. Men man glömmer bort att man har fått dem mm. För att man, man tog inte emot den Man, man bara slog, sig, slog ifrån sig den Men kan inte ni hålla med om att Eh, det lite är, för att i alla fall för mig, har jag i alla fall haft en bild av att om man är, om man framstår som lite för så här, självsäker och lite, nästan lite eh, mot i hållet, så, jag vet inte, jag, jag kan tycka att det är väldigt oattraktivt, eller har tyckt, eh, och därför så tror man att man är eh, liksom och snäll när man ska göra ner sig själv när man får en komplimang. Mm. Och det är inte bara när man får en komplimang, det är hela ens relation till sig själv. Mm. Om man håller sig lite ödmjukt till den mm. och inte alls boostar sig själv. Mm. Eller tycker att man är en så jävla bra människa och man är snygg och bra, och liksom, så inte det. Det är inget, det är inget fint. Nej. Men vi har i en fel spiral. För att jag tror att det ska vara så här. Vi ska älska oss själva. Och vi ska inte vara rädda för att visa att vi gör det. För just nu är det någonting fult att tycka om sig själv. Mm, jätte. Ja. Och det måste, vi måste ändra på det och det måste vara så här. Det ska vara någonting fint och vi ska lyfta varandra i det. För genom att jag tycker om mig själv och känner mig nöjd och glad. Då kan jag vara så mycket gladare för alla andras skull. Och jag kan hjälpa alla andra mycket mer. Mm. Om jag känner att så här, ja, först måste jag sätta eh, syrgasmask på mig själv för att kunna hjälpa andra. Liksom. Mm. Mm. Så, och jag, för jag kan inte. Alltså det är fortfarande så här. Jag har svårt att prata om mina komplex. Och hjälpa andra att komma över sina komplex. Om jag fortfarande har komplex över mig själv mm. Mm. och vem jag är. Mm. Och jag tänkte bara säga med det här att det kanske lät helt fel, men jag har ju haft en felaktig bild av att jag har tyckt att, usch, sån där människa vill inte jag vara. Men det är ju helt fel. Mm. Så att säga, jag tycker att det, man är inte kaxig bara för att man tycker om sig själv. Det är en helt fel bild jag har haft. Eh, mm. Som jag verkligen försöker jobba bort och som jag, och jag försöker ta åt mig och försöker efterlikna det lite mer. För att jag tror att alla behöver det. Men det intressanta är väl bara varför man... man har varit lurad alla dessa år och trott att, att man inte ska vara så. Det tycker det jag tycker är så märkligt. Ja, men det, det är väl lite det, problem, det, är det problemet där just nu, tror jag. Jag tänkte bara, Hanna, nu när du sa det här med att jag måste sätta cyklas på mig själv innan jag kan hjälpa någon annan. Mm. Jag bara började tänka på det här typiska uttrycket att ingen annan kommer kunna älska dig i livet om du inte älskar dig själv. Och lite hur man ser på sig själv. Är hur andra kommer att se på en. Mm. Och att det är ett ganska. Om man sedan känner att man vill ta makten över sitt liv. Snacka om att kunna göra det på det sättet. Man går ju runt så mycket i livet. I alla fall jag. Och tänker negativa saker om sig själv. Och tänker att man är missnöjd. Och tänk om man skulle lägga all den energin. Och, och göra om Och tänka bra saker om sig själv. Och eh, lyfta sig själv. Om man visste att. Om okej okay, om jag tänker bra tankar om mig själv, då kommer det generera att andra tänker bra tankar om mig. Alltså tror ni på det konceptet att jag måste börja med mig själv för att andra ska mm. tycka bra. Men om mig. att man skapar sin egen person och skapar man någon som man vill vara och som man tycker om, då kommer ju andra också tycka om den här personen. Då kommer andra se dem som Ja, då också. kommer se mm. dem man väljer ut den man väljer att vara. Mm. Men om jag vill liksom att folk ska tycker att jag är en, en tjej som är men en person med, med bra självförtroende mm. och så ska jag hålla på och hela mitt mission är att jag ska lura folk att tro mm. det för att jag tror egentligen inte på det nej liksom, förstår ni? Mm, att det måste börja hos dig och när du tror på det så kan du visa det för alla andra mm. och då jag, alltså, lite, jag tänker verkligen att man kan forma den personen man vill vara och så om man tror på den och man tänker att så här, nu har jag den här bilden som är väldigt tydlig för mig. Nu kan alla andra se den också. Mm. Alltså, det är också ett sätt att så här, inte vara rädd i att så här, den här personen, jag vet inte, den, den, den, ser, den kanske ser mig på det här sättet, eller det där, där och där och där. Men om man är säker i sig själv man och vad man ser, är. Och på att jag tycker om de här sidorna, så, så utstrålar man ju säkert det. Och mm. eh, då är det så. Personer, kommer se dig också Då behöver börm inte ens vara rädd för hur Nej, man uppfattas eller vem Det här går, går jättemycket in i typ mitt största problem just nu. Och det handlar ju då, nu kommer jag vara ytlig, mm. men det handlar om utseende mm. och att jag är så förvirrad i vad jag tror hur andra tror att jag ser Fy. ut. För du, du tror eller så här, du tror, många tror, man, man vet inte är jag en snygg eller Nej. ful person. Nej. Alltså jag kan bara okay, jag är jag är nog söt med lite inte jättes alltså, jag är inte snygg men jag är inte alltså, sådär sitter jag sitter. bara kan, men, vänta, jag, jag ser ut som alla andra nej, jag ser jättespeciell jag ser ut som en mangafigur och så bara, nej, jag ser ut alltså, och det varje dag så bara är det en kamp med mig själv att bestämma mig för såhär, Hur idag ser bestämmer jag mig Usch. för att, mm. Mm. att jag är söt och så går, tror jag på det mm. fast, egentligen, så bara, nej, fast jag ser ut som alla andra alltså, mm. jag grejen är att det jag måste göra är att bestämma mig för att jag är söt jag är snygg och jag kan vara ful och jag är bla bla bla liksom. Men jag vet det så starkt att det spelar ingen roll. Jag kan inte gå runt och tänka vad andra tror. Mm. Kan vi inte prata lite om utseende tycker jag. För det är en väldigt stor del ofta i vad man... Där man hatar sig själv väldigt mycket. Eller kan liksom mm. verkligen göra ner sig själv väldigt mycket. För det är ens yttersta skal som... Det första intrycket mm. som man får av alla människor. Det är ju faktiskt deras yttre. Hur mm. den är... Och sen så behöver inte det betyda någonting efter ett tag. Men det, det går inte att komma ifrån att det är det man möter varje dag. Mm. Det är därför det blir så himla viktigt för en. Mm. Alltså jag har ju haft kamper med mig själv i massa olika sätt. Och förut när jag var mindre så var det typ att jag hade jätte, jätte, jätte, jättemycket smink. Och jag kunde inte visa mig utan smink, inte ens för er. Mm. Och jag gick upp innan vi när vi såg över och sminkade mig för att jag skämde så mycket över hur jag såg ut. Och jag ville bara liksom... Eh, tänkte att om jag... Ja, men ja, Ni vet att jag kunde komma till skolan och bara ha gråtit hela morgonen för att jag kände mig så ful. Jag hade en så dålig dag mm. för att jag hade ett dåligt utseende dag. Jag tyckte mm. att jag hade har ja, för mycket finnar eller hade hade fel, fel smink eller att det var mm. någonting. Alltså, I Hannas värld så är det så här... Man kan, man kan ha... Man kan ju ha bra och dåliga dagar Vanliga människor har ju bra och dåliga dagar Men vad Hanna har är fin dagar och ful dagar Och det är hennes dåliga dagar För då när hon känner sig ful Och då blir bara allting dåligt Och det har ju oftast varit det som har varit liksom, Toppen på isberget Men det är det som du har fokuserat på mm. Att idag är en dålig dag för idag är jag ful har du känt? Ja. Och så kan jag lik bara, du såg exakt lika om mm. igår, men det får man inte säga för att du har. För... Alltså, ja, du, du, har du har varit väldigt känslig de dagarna. Och eh, ja, det har varit fokuset på dina dåliga mm. dagar. Jag var tvungen att, att sätta någon slags eh, etikett på dagen för att den inte känns så bra. Och så när man bara har fullt hår och det går inte att sminka sig och. Jag har som sagt, jag skorpor i hela ansiktet. jag är inte bara min grej att jag alltid har skorpor i hela ansiktet. Jag tror inte sa I mean, ja. det. Men jag är också en problemorienterad person. Jag måste ju lösa mina problem. Jag kan inte gå runt och vara missnöjd över hur jag ser ut. För att då har inte jag ett bra liv. Så att säga När jag var liten. Och det här har ju varit sedan jag gick i 400 eller 500. Så har jag försökt lösa det här. Och idag, när jag liksom fyller 21. Så känner jag så här. Jag är jättefin och... Jag har inte alls lika många ful dagar längre. Mm. Det har verkligen varit något som jag har försökt att jobba ifrån. Även om det självklart är så här. Och då jag bröt ihop när vi skulle gå på Justin Timberley-konserten mm. för att jag känner mig så jävla ful. och tänkte så här, det här jag har sett fram emot Justin Timberlake konserten i ett år. Och jag är ju så jävla ful idag. Så att jag kan inte ens njuta av Justin Timberlake konserten för att jag ser ut som ett missfoster. Mm. Och så får det aldrig vara. Då har man ju kommit fel. Mm. Men jag tror att det finns en en bild i samhället av att det är fult att tänka att ens utseende eh, ska på något sätt boosta mm. förstår jag, vad jag menar det är, är väl mm. kontroversiellt men det är väl egentligen så att man, man ska varken tycka att man är, man, man ska varken fokusera på vad man är ful eller vad man är snygg inom alltså jag kan ibland känna att jag, jag skulle nog må bra att inte höra att du var söt och gud var fin du är för då fokuserar man ju så jävla mycket på hur man ser ut Mm. Någonstans. Alltså det kan nästan göra en ont också. Gud ja. Så att, eller är det det är du menar Jag menar att, men att det finns en konflikt på något sätt mellan att, att använda sig av sitt utseende för att må bättre. Mm. Inne. Mm. Och ska vi det eller ska vi inte det? Så du säger, du bara, jag vet inte, säger du nu att så här, det är bra att tjejer att, att göra er fina. Och för då kommer ni känna er fina och mm. då kanske ni får dem Det är både och. För att det är så här... Om, om man lär sig att det inte spelar någon roll hur man ser ut för att kunna lyckas i livet, för att andra ska kunna tycka om en eller någonting. Om man lär sig det, då kommer man ha en sund inställning och att kunna boosta sig själv på små sätt genom att så här, ha fint hår eller känna sig fin. Det spelar ingen roll om man är fin i någon slags bemärkelse utan att man känner att man har gjort någonting för sig själv en dag som gör att man känner sig lite extra och kan då förmedla det till andra. Att man är då gladare kanske. Mm. Eller känner sig mer bekväm. För att man har fint lockigt hår. Eller någonting. Mm. Förstår ni? Men i grund och botten måste man komma till insikten att du kommer hitta kärleken i livet. Du kommer få kompisar. Du kommer få ett jobb. Du kommer få en mm. familj. Och det spelar ingen roll hur du ser ut i de sakerna. Som mm. är viktiga i livet. För du vill ändå inte vara med någon som tycker att du är ful. Och du vill inte ha kompisar som inte tycker att du är fin. Nej. För man vill ha kompisar som som boostar en och som lägger fokus på vad man är för slags person. Men eh, jag tänkte också på Frida eftersom att du har liksom i och med att du har kärleken mm. och du har på något sätt där den ultimata bekräftelsen. Mm. Jag tänker både utseendemässigt som personlighetsmässigt. Mm. Tror du att det hjälper dig? Alltså, Tror du att du har fått bättre självkänsla och självförtroende för att du har alltid haft någon bredvid dig som har boostat dig, eller det är bara en myt liksom. För man har ju också idén av att om jag hittar kärleken, det är därför vi pratade ju så mycket om det förra veckan, mm. men om jag hittar kärleken, då kommer alla de andra sakerna också mm. komma för att... Det är lite svårt, för att jag har haft pojkvän sedan jag var 14 år. Alltså alltid. Mm. I nästan ja, sju års tid har jag alltid haft någon. Så att Alltså det är väldigt svårt att veta hur jag var innan och hur jag var nu. För att jag fick pojken ungefär i den här jobbiga perioden när man var ganska osäker. Men jag vet ju att jag har eh, mått väldigt dåligt över hur jag sett ut och vem jag har varit innan. Och jag vet också att jag har gjort det under tiden också. Mm. Så att jag skulle verkligen inte säga att, att man har en partner som bekräftar en. Ta bort de här hjärnspöken överhuvudtaget. För det är precis som jag sa att så här, Ludvig kan vara jätteduktig på att bekräfta mig. Eller säga, alltså nu låter det jättehemskt som att här, man bara måste bekräfta varandra hela tiden. Men jag tänker så här: om jag tänker någon dag att var, han var snygg idag, så säger jag det. Mm. För att jag vet inte, det är ju, det är ju, bra eller dåligt mm. så gör man ju det typ. Ibland kan jag jättesvårt att ta till med det ju. Mm. För att jag känner något helt annat i mig. Jag skulle inte säga att det har hjälpt mig ändå. För att jag har ändå alltid trott på mig själv mer än vad jag tror mm. på, på någon annan, tyvärr. Mm. Det man själv tycker om sig själv är ju facit på något sätt. Sen kan alltid det andra, man kan bli glad och alltså för en sekund kan jag säga åh han tyckte jag var fin, fast nej för att, eller såhär, åh han sa alltså förstår ni. Mm. Så om det man tycker om sig själv är facit, vad skulle hända då om man bara bestämmer sig för att tycka om sig själv? Mm. Det här med eh, att du har haft en pojkvän som har bekräftat det också mm. för mig var det jätte jätteviktigt när jag har träffat killar mm. att jag innan verkligen verkligen var osäker på om jag någonsin skulle kunna få någon eftersom jag ser ut så här. Kommer någon någonsin tycka att jag är tillräckligt fin för att så här, det har varit jag, jag har inte kunnat bestämma mig själv hur jag tycker. Och så fort någon har sagt att jag är fin eller bra eller har velat träffa mig liksom. Fast den har sett mig naken så mm. Då har det varit världens viktigaste sak för mig. Det är på något sätt som när man har varit tillsammans med någon så länge och känner någon så bra. Så blir det någonstans som att jag glömmer bort lite att så Ludvig tycker att jag är snygg eller fin. Eller vad det nu handlar om. För att så här, han är ju kär i mig för den jag är. Och då blir det ju så fort han säger någonting snällt som har med mig som person att göra. Så kan ju det fylla mig på ett, alltså på ett helt annat sätt än någonsin och hur han skulle beskriva att jag ser ut. Mm. Eller om han tycker att jag är fin. Alltså det ger inte mig eh, lika mycket som om han, han säger att jag är duktig eller att jag är bra mm. på någonting. När man är kär i någon så också så tycker jag att så här, man tycker att det är den absolut snyggaste människan som finns på jorden. Och man kan ju bli... Alltså mm. det utseende spelar så himla lite roll. Alltså mm. visst att man ska känna en attraktion till Nej den. men det gör det efter ett tag. Men här. man gör ju det rent eh, mm. på ett intellektuellt plan. Liksom, så att det blir en attraktion på alla plan skulle jag säga. Så att, jag vet inte. Det har blivit mindre och mindre viktigt. Och nu någonstans så är det bara så här han är tillsammans med mig. För han har accepterat att, att så här ser jag ut. Och mm. jag har att så där ser han ut. Och jag vet att han tycker att jag är fin. Jag höjs inte alls lika mycket av alltså, utseende komplimanger en av komplimanger För den jag är Nej, Men det är väl jättebra mm. Men jag tänker att det finns ganska mycket Osäkerhet kring det här med Alltså unga tjejer och Kommer de någonsin hitta en pojkvän Och kommer någon någonsin tycker om mig För jag har lite fett på magen Och jag kan inte gå hem med någon För då kommer han se att Mina bröst hänger lite och allt sånt mm. Och då vill jag bara säga Så jag brukar alltid tänka på det Nummer ett, de ser hur du ser ut med kläder på mm. Man kan ana det, du kan ju se hur de ser ut Mm. Och bryr du dig någonting om hur den du går hem med eller den du träffar egentligen, hur den egentligen ser ut? Nej. Alltså jag har aldrig tänkt så här: men gud, den där personen har lite eh, fett på magen och ett jättekonstigt födelsemärke som är jättekonstigt. Mm. Eh, aldrig tänkt på det. Nej, Nej men och om det finns en person som tänker de tankarna och som man märker ogillar eller kritiserar dig på något sätt, då är det så här, bye bye, hej, mm. då, på riktigt. Man tror att det är så himla viktigt hur man ser ut och de här små sakerna. Mm. Liksom, för att andra inte ska tycka om dig. Men det är inte så. Men alltså, vänta. Jag, jag tycker också att vi ska. Alltså, det finns en väldigt dubbelkonflikt i att man ska lyssna på vad andra säger och att det ska få hjälpa en. Men man ska inte lyssna på vad andra säger för att man ska vara stark i sig själv. Ja. Alltså, jag menar typ att man ska inte vara man, man ska ju, man ska man ju, ska ju tycka att... att man ska ta det som är bra mm. då, av det folk säger. Men... Ja, men jag, jag kan till exempel säga: eh, så här, jag har väldiga komplex över mina lår. Alltså det är typ det, det jag har mest komplex över ja, på, på min kropp. Ja. Mm -hmm. Att Ludvig säger att jag har sina lår, det, det hör inte jag för han är ju förblindad av kärlek. Han kärlek. Mm. Alltså han ser ju inte. Och också jag inte är Det är fina jobbigt då då. Nej men, nej, men ja i, för det är det för att om jag skulle börja säga men titta här, då kommer han börja se det jag ser. Så jag vågar inte heller dra det med honom. Eh, men alltså då, då önskar man ju att grunden ska ju vara att jag själv ska komma på att jag tycker om mina lår eh, och att såhär jag är nöjd med mina lår och sen när han då ger mig bekräftelsen så kan jag vara åh gud vad kul han tycker också om mina lår men jag tycker om mina lår men vad som hände var att när jag tränade då, <laughs> haha nu skäms jag när jag tränade med Molly som sjukvän så sa han, fan vad snygga ben du har och jag bara, har jag. och bara för att han då, han inte kär i mig, ju? Så att han kan ge mig en, en mer neutral, liksom, eh, opräglad bild. Han är inte präglad av, av kärlek, liksom. Och då började jag tänka så här, okej, okay, men då kanske Ludvig visst tycker att mina lår är fina då Och förstår ni, och så, alltså, det blev ju helt fel. Istället för att jag bestämmer för att mina lår är fina som de är, och sen när jag får i så fall bekräftat sig för det så är det bara så här ett bevis på att så här, ja men han tyckte också att det var kul, för jag tycker det också någonstans. Men nu har jag börjat så här, kanske är mina lår helt okej ändå, alltså jag har önskat, men jag kan inte göra så mycket åt det, men det finns ju vissa personer som tycker det. Men där, du är inte riktigt hemma än. Nej, men det är men det jag menar. Jag menar. Så här, därför måste du, nu har du fått det yttersta, liksom. Men du måste fortfarande gå in till dig själv. För att säga, det kommer alltid, tänk om någon bara fan fula lår har. Då mm. bara, puff! Då, Då man allting. Men det är det mm. jag menar. Men så det är det som är så läskigt med att man ens pratar om bekräftelse som någonting bra. Mm. För att... Eh, alltså bekräftelse utifrån. Mm. ja precis. Mm. Att man ska ju på något sätt vara grundstark i sig själv. Eh, det, det är det jag övertygade om är det absolut viktigaste. Men mm. sen så är jag så dubbel i om bekräftelse, negativ som positiv, är bra för dig. Mm. Det är väldigt svårt att leva utan- men jag är väldigt osäker på om det ens ska finnas i ditt liv. Nej. Kan vi inte enas om att man inte ska behöva det för någonting? Mm. Man ska aldrig behöva någon annans bekräftelse i hur man ser ut eller hur man är för att det ska bekräfta någonting. Hos sig själv. Mm. Utan man ska... För det har man redan gjort själv. Ja, alltså Har man bestämt sig för att man tycker att man är fin och bra. Och att man tycker att man har fina lår. Mm. Då är det sanningen och det är det så. Mm. Då spelar det ingen roll om någon säger att det är så. Mm. För du har redan bestämt det och du känner det så himla starkt. Mm. Men, men det, alltså det går bara lite in i det mm. vi pratade om i Karma-veckan. Att jag sa att jag önskar att jag var en, en person som spred mer kärlek på det sättet. Att mm. när jag tänker att du är fin, Hanna, ah. så vill jag säga det. Men att det kanske är en, det är en väldigt konstig impuls, kan det ju vara. För att jag vet inte om det gör dig gott egentligen. Förstår du hur jag menar mm. då? Man tänker att det är en god gärning. Men, men det är lite som att man säger, åh gud vad fin och smal du har blivit. Nej, men, det, det, det känns att de typ finns. så att, att det kanske är det som jag egentligen gör när jag... Bekräfta någon mm. på det sättet. Men det, är ju, men det, det kan ju ha med, med alltså att jag säger, gud vad du är duktig på det här Hanna också. Och jag, Det behöver självklart inte ha med utseende bara. Nej, det var det jag skulle fråga. Mm. Nej, alltså jag tänker att det kanske till och med är dåligt att jag säger, Hanna du är så extremt bra eh, på att lära känna nya människor och du är så trevlig och eh, vad du nu kan vara. Att det också kanske kan vara ganska elat mot dig egentligen. För det kan sätta igång en massa hjärnspöken mm. hos dig. Jag vet inte. Nej men... Jag skulle känna så här att jag skulle aldrig vilja leva utan alla bra saker folk säger om mig. Mm. Fy fan vad hemskt det skulle vara. Mm. Att aldrig få höra någonting bra. Men grejen är ju att man måste ju veta det så pass starkt själv att man inte ska behöva allt mm. det där. Men jag kom på ett, en ytterligare dimension nu. Mm. Det här med att ge beröm. Att det blir helt fel. För att nu när, om alla säger att Alika har väldigt lite grumpa hela tiden. Mm. Och alla säger det. Automatiskt då. Så jag som aldrig har fått höra att jag har fin rumpa, då blir det så här: Jag har världens fulaste rumpa. För att, förstår ni? Mm. Ibland kan man bara börja jämföra sig själv och mm. säga: Om du nu du säger till Alika att hon är fin idag, mm. men du säger inte det till mig. Mm. Så det betyder att jag är ful idag mm. och är fin idag. Då är det ju jätte då och så mm. går det inte. är ledsen över mm. det. Mm. Jag fattar. Så det, det där också, det beror ju då på att man inte är tillräckligt. Man är, till, man är för beroende av andra mm. för att kunna själv vara lycklig och glad över sig själv. Så får det väl aldrig vara. Men hur fan ska man göra ja. för att bli mer, för att kunna bekräfta sig själv och för att, för att tycka att det man, tycker, det man tycker om sig själv är det som gäller och det är det som är, det som är facit? Man måste bestämma sig just här och nu. Liksom precis i den här sekunden. Jag är snygg och bra och fin. Jag har hört det av många Om det är det. Mm. Jag kommer att få höra det i framtiden. Jag kanske får höra att jag är ful. Vad som helst. Jag kanske får höra att jag är dålig på att sjunga. Men jag har hört att jag är bra på att sjunga. Och därför bestämmer jag mig här nu för att jag är det. Men är inte det fel också? Vad ska du göra då? Men, men alltså, Jag menar så här... Att du utan att någon sätter någon som helst prägel på vad du är bra eller inte på. Att du själv bestämmer innan. Ja, det är innan. det jag menar. Ja. Ja. Inte så här, nu har jag hört det här, nej, det kanske det, är sant. inte. Utan det, nej, att du bestämmer nej, nej. det. Och sen när du hör det så är det ja. så här, ja ah, kul. Nej, det du var inte så det. Det. Jag, jag menade. Det. Jag, det. jag menar bara så här att man här och nu bestämmer sig för så här. Vill jag vara bra på att laga mat? Gillar jag att laga mat? Då bestämmer jag mig här och nu för att jag är bra på att laga mm. mat. Jag är bra på att få nya jobb och jag är bra på att plugga. Jag bestämmer mm. mig för mm. det. Mm. Och när du får bekräftelse på det så är det bara. Ja, jag vet. Det Nej, stämmer. Och det höjer ens självförtroende. Mm. Mm. Det höjer ens självförtroende lite. Mm. Men man har ju redan bestämt sig, sin liksom personlighet, att man är bra på det här. Mm. Ett sätt som vi är väldigt dåliga på. Alltså, jag, på vägen hit nu så hörde jag ett eh, på radio. Mm. Och jag vet inte när jag fick höra att han är bara två äldre än oss. Mm. Så händer det någonting i mig. För att jag tänker att vi blir bara äldre och äldre nu. Och vi börjar komma ikapp liksom, i ålder. Så att snart är vi liksom lika gamla som alla de som... liksom Förstår ni? Jag är snart mm. lika gammal som en Sharon. Mm. Och, och shit, det här och det här och det här har han lyckats med i sitt liv. Och jag får så här panik över det. Men sen kommer jag att tänka på att det är så här, ja okej. Okay. Och han är liksom typ en av världsbefolkningen som jag sitter här och får mm. ångest och jämför mig med, ja, med. Det blir ju helt, för det blir så jävla skevt. Liksom. Mm. Och att man någonstans, alltså vad man tycker om sig själv beror ju hela tiden på... Vad man jämför sig med. För mm. man jämför sig ju hela tiden. Utseende som, som personlighet, som egenskaper, som allt. Mm. Och om man hela tiden jämför sig med eliten- eller liksom den procenten som kanske är bra på just det- vilket Nej. man ju ofta gör. Man jämför sig med Victoria's Secret modellerna och mm. bara alltså jag är ju bestämt för att jag inte ska titta på den här jävla showen i år för att jag orkar inte ens se på det, mm. förstår ni. Men egentligen så borde jag bara göra det och bara veta att så här, det där är 20 tjejer och det är 20 tjejer typ. Och sen är, är vi resten mm. så, se, så finns det 20 tjejer som ser ut så där, så finns det 20 tjejer som ser ut som mig och så finns det 20 alltså man, jag kommer inte jag ser inte ut så där. Men varför ska jag jämföra mig med med dem? Det går ju Nej, inte. Nej, men det tror jag är för att det liker du frågade om hur vi ska göra. Mm. Det tror jag är verkligen är nummer ett. Mm. Att veta så här. Sluta jämföra dig med någon annan. Försök inte se ut som någon annan. Mm. vara som någon annan. Mm. Gör som någon annan. Mm. Du är du och du ska vara precis som du är. Och det finns en mening med att du mm. ser ut så här och är så här. Och har de här egenskaperna. Ja. Du ska hellre maxa exakt allting med dig. Än att försöka ändra det för att vara som någon annan. Mm. Jag tänker också på det här med att man känner att man vill vara hundra procent perfekt mm. i någon annans ögon. Alltså, jag vill inte bara vara smal och snygg och vältränad och bla, bla, bla. utan jag vill också ha perfekt hår och perfekt. Att man vill att varenda millimeter av en ska vara perfekt. Mm. Och man tänker inte på att, ja men jag har lite stora låra, men jag har jättefina bröst. Mm. Eller, ja men jag har lite stor näsa, men jag har jättefina ögon. Mm. Alltså, det är som att man fokuserar bara på den dåligt. där lilla saken som mm. man inte tycker är hundra procent. Mm. Så glömmer man bort att det finns några saker där som man faktiskt tycker om. alltså Det här är så svårt, men det blir också fel att tänka såhär, jag har, jag har små och fula bröst, men jag har fina ögon. Alltså man ska inte ha sätta de etiketterna. etiketterna på att jag har små och fula bröst. För, för vem, vem har jag det? Vem har sagt att de är uh. och vem har sagt att de är små? Nej. Det är bara om man jämför med människor som var större. Uh. Alltså det är bara det jag menar. Att så här, mm. Sätt din egen prägel på så här, vad, vad du tycker om saker och ting. Mm. Sen är det okej okay att du inte tycker att allting är perfekt. Men bara du inte lägger fokus på det utan att du precis, som du säger Vicky, lyfter det som mm. du faktiskt tycker om. Men jag tänkte på en sak med alltså, komplex och att tycka vissa saker, alltså tycka mindre om vissa saker, om sig själv. Har det funkat för er att, att säga de sakerna högt? Eller gör det saker värre? För jag har nog jättemycket varit så att jag inte riktigt velat säga vad jag är missnöjd med till andra. Eller säger det högt? Oh, jag kan inte säga någonting högt tydligen. Men mm. förstår ni vad jag menar? Mm. – För, då, då, för då, då tror du att de kommer märka det? – Då tror jag dels att folk kommer börja titta på det och mm. bli medvetna om det också. Och sen är det bara en så här väldigt sårbar grej att göra. Att bara säga så här. ja men berätta för hela världen att mm. det här är jag missnöjd med. Mm. Ja men mycket för att då kommer hela världen se det plötsligt. Mm. Men det kan ju vara en sjuk befrielse också. Och bara vara för ni jag är inte, jag tycker inte om det här med mig. För mig så det, har det verkligen hjälpt. För att, att avdramatisera För bara. mig har det verkligen hjälpt att säga det högt. Särskilt tänker jag: Jag gör inte det så ofta längre. Men typ till er, för jag vet att ni kommer kunna hjälpa mig genom det. Mm. Det här gäller så här, alla saker i livet. Jag kommer att jag sa det till dig för någon veckor sedan. Så här, ibland så vågar jag inte säga saker till er som jag har gjort, eller som jag inte har gjort. För att så fort jag säger det högt så, så mm. blev det verkligen. Men hallå, mina sex uppkörningar, varför tror ni att jag inte såg ja, någonting? Ja, men det var helt alltså... För när vi gick därifrån då, Frida, uh -huh. då sa jag så här, hur kan Frida inte ha sagt det här? Men jag har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig inte berättat någonting för er. Mm. Och då sa vi Alex så jag det hände mig jättebra mm. så att jag inte vill berätta att jag, inte, att jag skrev till honom för var han svarade aldrig. Eller... Nej. Så då berättade inte mm. det. Och jag bara, va? Det jag menade är bara att om man säger saker högt, mm. så liksom... Får man på något sätt den ultimata befrielsen från det och distansen från det, mm. och kan börja lära sig att kanske tycka om någonting istället? Alltså, och jag vet inte, och om man säger saker högt som inte bara, liksom, jag tycker inte om den här kroppsdelen, mm. men om man säger saker högt som uppkörningen och mm. ens misslyckanden och ens tillkortakommande, liksom, att då får man en helt annan relation till det. För annars kan det vara så att man går och bär på, på konstiga tankar och så vågar man inte säga det högt och då, då blir det sjukt laddnat. Gud ja. Jag tänker så här, jag jag är ju hellre då den personen som alltid blir dumpad, väger lite mer än alla andra, är lite så här, Och att du äger det för det. att jag bara vet om det och då blir det bara en skön person som... Mm. Säger alla de sakerna mm. som jag själv känner i mina liksom misslyckanden. Ja men för att hur kan man liksom äga och bara liksom acceptera någonting om man inte ens vågar säga det helt, mm. alltså, förstår mm. Så mm. jag tror att man måste vara jätteverbal och öppen med det man, tycker, det man är missnöjd med, mm. för det är första steget till att ändra det. Eller tror ni ja. inte det? Jo, men för att jag, det enda jag tänker på är varför man väljer att inte säga saker högt. Det är ju dels för, precis som du sa, jag vill inte att folk ska se det. Men de kanske inte har upptäckt det än, Och då vill jag inte att de ska behöva se den sår, sårbarheten, liksom, eller den sidan av mig. Men sen också för Så att... Så förmodligen har de redan sett ja, en sidan, absolut. eller sett ja. på dig. Och men och då då också för stället. att man vill inte påminnas om det, och mm. man vill inte... När man säger högt så känns det- tror man att, att det betyder att det är sant. Då. Nu blev det en sanning. Men, liksom. men, å andra sidan så är det ju så. Alltså det är så här, man måste ju bara- precis som du säger, jag tror att man måste- eh, spräcka hål på dem där. Eh, och bara så här, skitsamma. För det är inte så. För att när jag säger saker högt- så, så kan jag bearbeta det- och sen lära mig att tycka om det istället. Och- så kommer människor att tycka om dig mer. Är det är jävligt jobbigt att gå runt med en hemlighet om mm. låren. Typ. Mm. Att du ska försöka dölja de här. För du tror mm. att alla kommer upptäcka att de är så himla fula mm. helt plötsligt. Men ingen har någonsin tänkt på det. Och förmodligen är alla så upptagna med att tänka på att sin, dölja sin egen, mm. sina egna lår. Liksom. Det brukar jag verkligen tänka på mm. när man har ångest över så här, beach 2015. Då är det så här, du tänker ju bara på hur du ser ut. Och förmodligen så tänker ju alla bara på hur de ser ut. Så det är ingen järn som ser hur du ser ut. Man är ju bara så fokuserad på sig att man inte ser. Man kan ni inte säga så här nu då. Den här veckan har man ett komplex som man känner sig jag har aldrig berättat det här för någon. Jag har aldrig tagit det här liksom till nästa nivå. Utan det är en, en lögn, eller det är en hemlighet som jag har. Och försöker dölja. Att man nu den här veckan faktiskt säger det till någon. Och inte så här, gud jag hatar mina lår. Utan så här, gud alltså jag känner att jag vill säga det här. Jag har inte sagt det till någon jag har världens komplex över mina lår mm. och så är du behöver inte säga någonting nu att de är fina eller någonting och mm. jag vill bara ha sagt det högt mm. så du vet, så att jag kan få ha sagt det till någon annan och nu är det inte en hemlighet mm. och nu kan jag börja bearbeta det. och nu kan jag börja tycka om dem mm. för att det är dags liksom mm. när man känner de här eh, onda att man sätter i relation, vem är det jag jämför med här nu mm. varför har jag fula lår och det är för att typ ingen tjej eh, i Victoria's Secret har lår som går ihop och de har inte problem med skavsår på sommaren När man har kjol Det har jag Men så här, ja, men jag kan inte jämföra mig med de 20 personerna Så är det bara mm. Och det är bara så elakt mot mig själv att göra det Och så här, bara jag accepterar att så här, det är så här de ser ut Och, och jag, jag behöver inte älska dem Men jag ska inte tycka illa om dem Och jag ska inte lägga massa negativ energi på dem Utan jag ska bara höja det som jag faktiskt tycker om Med mig själv istället För mm. det finns massa saker som jag tycker om Det handlar inte om att Älska varenda millimeter av sig själv, tror jag, egentligen. Det, det handlar om att acceptera, att acceptera den. Mm. Och snarare älska det man verkligen tycker om mm. jättemycket. Och sen acceptera resten. Och kanske inte lägga så mycket energi på mm. den, det överhuvudtaget. Men aldrig för, hata någonting. Nej, aldrig hata aldrig. någonting. Men jag tror att det kan bli destruktivt också att försöka lära sig att älska varenda... Mm. Mm. Nej. Det är svårt. Men om man istället bara kan älska, älska, älska... Det man faktiskt tycker om lite grann, mm, och skita i resten, så tror jag man kan må bra. Och framförallt kan vi inte försöka se till helheten? Mm. Ja, sluta kolla på alla skitdetaljer hela mm. tiden. Vad spelar det för jävla roll? Alltså jag brukar tänka det är vad spelar den här Scorpion Machine för roll ikväll? Mm. Liksom, nej, Men sen den är så här... en millimeter av hela mitt utseende, personlighet, erfarenheter, familj, jobb. Alltså, mm. <laughs> då spelar den ja. ingen roll. Nej. Ja. Ja, innan vi lämnar den här veckan tycker jag vi bara ska avsluta det här med utseendet. Mm. Vi har så mycket om, om det här med att, att folk kommer tycka om dig och mm. folk ska tycka om dig och du ska tycka om dig, men vi har ju glömt prata lite om att här, det är bara life, att alla kommer inte tycka att du är snygg. Även fast du faktiskt tycker att du är mm. snygg, så kommer inte alla tycka det. Mm. Eh, och alla kommer inte uppskatta den sidan av dig, även fast du älskar den sidan av dig. Mm. Eh, och det får vi inte glömma. Och det, det som är grejen med det, det är att det definierar inte dig. Och det kommer alltid finnas personer som... liksom Ja, inte direkt tycker att du är särskilt speciell eller fin eller rolig eller snygg eller bra. Mm. Och då är det så här... Det har med dem att göra. Det har med dem mm. att göra och det finns ju personer som faktiskt vill vara med dig och mm. tycker att du är fin och bra och snäll. Och det är de som du ska vara med. Och de här andra personerna ska ju inte kunna påverka dig. Men de, du måste ju säga att på samma sätt som du kan tycka att personer är ointressanta och att du inte tycker att de är särskilt attraktiva så kommer det finnas sådana om dig. Mm. Nej, alltså det är en helt det är orimlig... Eh bild som man inte går att uppnå, att man ska vara perfekt, för man kan inte vara perfekt mm. för allt och alla. Så den här veckan tycker jag att vi ska bestämma oss för att allt som vi tänker om oss själva, det är sanningen. Och, och alla andra kommer tro på det du tänker. Mm. Så om du tänker dåliga saker om dig själv, då kommer alla andra också tycka dåliga saker om dig. Mm. Men om du tänker bra, så kommer alla tänka bra grejer. Mm. Och vi skapar våra egna sanningar. Och om du skulle lägga, liksom, om du bara visste att varenda människa ute där skulle tänka om dig det du tänker om dig. Mm. Tänk vad, vad, vad mycket tid och energi du skulle vilja lägga på att tänka bra tankar om dig själv. Om du visste att ja. Mm. Men då... då är det så. Då är det så. Mm. Nej men Okej, det här är egovvecka nu. Vi har pratat jättemycket om eh, hur vi ser ut och sådär. Hur vi är. Mm. <laughs> men jag tänker att egoveckan. Det handlar om att gå in i sig själv, vara jäkligt mycket ego och tänka så här, vad ska jag tänka om mig själv? Vad, vad vill jag vara för person? Vad vill jag lyckas med i livet? Varför har jag så dåligt självförtroende inom skolan? Mm. Så här, jo, för att det inte har gått så bra. Okej, okay. men var, var, var, varför betyder det att det inte kommer gå bra för mig i fortsättningen? Mm. Nu ska vi tänka, det är inte bara att vi ska börja tycka om våra lår och våra bröst den här veckan. Nej, utan vi måste också tänka på dem. Faktiskt mycket mer viktiga sakerna. Ens egenskaper och hur man är som person. Jag tänker, är det någonting som ni den här veckan tänker mig en gång att det där hos mig eh, behöver jag jobba på? För där gör jag ner mig själv jätt, jättemycket. Nej men jag en gång för alla bara bestämmer mig för att, att jag är jättefin och jättebra och det här är mina bra sidor, det här är mina dåliga sidor. Att jag inte går runt och eh, är osäker på hur folk ser på mig. Att det är inte det som spelar någon roll, utan det är faktiskt hur jag ser på mig själv. Och jag tänker ta varje chans att, att tänka på det. Alltså så här, när jag känner en sån känsla Och gud, tyckte han, eller hon, eller eh, den här personen nu att jag var konstig. Då bara bestämmer jag för att hanna, det är du som bestämmer, jag bestämmer för att jag var skärmigt snurrig just nu bara. Alltså, förstår ni? Man tar varje situation och bara. Fast jag vet ju att jag inte är så där konstig alltid, blev jag bara konstigt nu. Mm. Den här personen är exakt lika konstig. Det finns en anledning till att det blev konstigt mellan oss nu. Mm. Tänka så istället, för att säga: nu tror han inte jag är så himla konstig för att jag sa sådär. Men sen tror jag också man ska inte bry sig så jävla mycket. Nej. Alltså, det är ju det som är lite vårt problem också. Mm. Att jag bryr ju mig så jävla mycket om vad jag tror att folk tycker och mm. tänker. Men vi ska och låter det påverka mm. mig. Vi ska bara börja för en gång och skulle tänka lite på vad vi tycker mm. Om, mm. om oss. Det positiv, Ja, för att det är vi som faktiskt bestämmer. Ja, och det ska vara typ det enda som spelar någon roll egentligen. Mm. Jag, jag lägger väldigt mycket tid och energi på att tänka att eh, jag, vill, jag vill syna mycket, jag vill göra en massa saker, jag vill eh, ha en sån karriär och jag vill ha alltså, väldigt, mycket, väldigt mycket höga drömmar och mål. Men samtidigt som jag tänker och känner de sakerna, så tänker jag att det där kommer aldrig att hända mig. För det där, det där är inte, jag kommer inte klara av att göra det där. Det är inte jag. Jag ska alltid vara så himla realistisk. Vilket blir så himla eh, tråkigt och förstör så mycket på mig själv. För att nej, drömmar och mål behöver inte alltid och ska inte alltid vara realistiska. Men det är inte en anledning till att inte våga satsa. Och våga hoppas och kämpa. För att jag ger liksom upp innan det ens har hänt någonting. Förstår ni? För att jag har bestämt mig och för att jag ser inte mig som den personen som kommer att lyckas inom det. Eh, jag jag, jag menar att du har ner... dåligt självförtroende i ja, det liksom? Där gör jag ner mig själv jättemycket istället för att... För att jag tror att i slutändan så vill inte jag bli besviken när det inte blir så. Tar inte jag mig själv framåt. Utan jag har ju redan eh, förlorat redan innan jag ens har börjat. Det, det är du Frida... Som ska se till att det händer. Det är allting du gör som spelar roll. Ingen kommer att ge det dig längre. Nej. Alltså, det kommer inte komma på ett silverfat. Så du måste drömma högt. För att du måste få energin att faktiskt satsa och göra det. Mm. Men då när jag inser då att det är mig det hänger på. Så inser jag ju att därför så kommer det aldrig att gå. För att jag kommer aldrig kunna ta mig själv dit. Jag, jag vill verkligen bli bättre på att eh, tro på min förmåga. Mm. att vad det än handlar om handlar det om musik eller liksom vad det än handlar om så att jag, det är bara jag som kan ta mig dit och om jag vill det så kan jag ta mig dit, mm. jag kan det och där tror jag inte på det väldigt Nej. ofta och det vill jag verkligen förändra mm. för det blir så himla tråkigt att leva med den bilden av sig själv. Men det är också tråkigt att leva med drömmar som man vet aldrig kommer att <laughs> hända. Det så. blir så sorgligt att ja. man drömmer och så gråter man samtidigt som man vet att det här kommer aldrig hända. Medan det är såhär... Byt drömmar, mm. alltså faktiskt. Ja. Eller se till att det händer. Ja. Mm. Du då, Liki? Jag tyckte det verkligen det var skönt nu när vi började prata om ens egna sanning. Jag känner att jag vill ta den här veckan till att skapa min egen sanning. Och det går jättemycket ihop med vilka när vi pratar om roller och mm. vad man ser sig själv, varför typ av person. Mm. Ja, men jag vill bestämma att jag är så här. Och att jag känner mig så pass bra att jag vet mina starka sidor och mina fina kroppsdelar. Och, mm. Förstår ni, jag vill bara jag vill ta makten och bestämma att jag tycker att jag är smart. Jag vill bestämma att jag tycker att jag är snygg. Jag tänker bestämma att jag är det. Och sen får väl jag hoppas att någon annan tycker också. Och förmodligen så kommer det vara större chans att andra tycker det då. Mm. Om jag tycker det. Mm. Jag, vill, jag vill verkligen börja med mig själv. Mm. Och sen får du väl tänka så här: rent konkret hur du ska gå till. Det kanske vi också kan diskutera lite nu. Mm. Mm. Hur ska man komma dit då? För att det är inte bara att bestämma sig vadå. Eller så, är det det? Jag tror att det är Nej det... men jag tror att i, för mig... Mm. Så om jag ska ta metod så tror jag att det är jättebra att jag kanske pratar med er. Mm. Och säger så här: hur ni bestämt mig för att jag eh, är, är så här. Ja, så nu säger jag det högt, och nu vet ni det också. Mm. Att eh, jag är så här. Ja. <laughs> och jag tycker att jag är så här. Mm. Så vad ser du med. Jag har tänkt väldigt mycket på senaste tiden. Ni vet, när man hamnar i vissa... Eh umgängen eller vissa konstellationer av människor när man blir så jävla liten, när man bara tappar allt självförtroende man vet knappt vem man är, vad man heter alltså jag vill typ undvika sådana situationer överhuvudtaget och det kanske låter helt fel men jag tror att um omge sig med människor som boostar en lite och det handlar inte om att, att ni ska behöva säga att jag är duktig eller bra eller ser bra ut utan bara där jag redan från start får en väldigt positiv känsla och där jag får en väldigt positiv känsla och stark tro på mig själv mm. är väldigt viktigt för mig, för att då handlar det inte om vad vi liksom ger varandra på något sätt utan jag har bara en grund bra känsla kring mm. det men om man redan från start är i en ganska jobbig miljö där man känner sig ganska liten mm. så tror jag att det kan bli väldigt svårt att bestämma sig själv för vem man ska vara precis och det där kanske får växa fram lite mm. att om ett halvår när man har gjort det så många gånger så kanske man sitter där i en helt ny social situation mm. med människor som egentligen bara trycker ner en och man själv bara, håll käften allihopa! Jag är fan skitbra på det här! Alltså, mm. helt plötsligt har man sagt att man aldrig trodde att man skulle säga. Mm. nej men precis Man har tagit plats. Man måste börja mm. i, i en lite tryggare, mm. det är det jag menar. Börja i en lite tryggare zon. Eh, och när du känner dig att du börjar bli starkare då kan du förflytta dig. Men börja för fasen inte där det redan är en, en extrem motgång. För det kommer bara bli jättejättejobbigt. Nej. Jag känner att... Eh, det är ju den här veckan liksom som, som är grunden på något sätt till resten av våra liv. Mm. Och var snälla mot dig själva. Du kan inte vara perfekt. Försök inte vara perfekt. Liksom, mm. det, det kommer aldrig att lyckas. Men, men du, du är bra på ditt unika sätt. Mm. Och så är det. Och det är du som bestämmer. Ingen men, annan. Vi har också sagt, alltså jag tycker att vi ändå får slå ett slag för så här. Jo. Eh, andra personer ska aldrig få definiera en Eller säga så såhär ah, Okej okay, han sa att jag hade fina ben Nu betyder det att jag har fina ben Nej. Det ska inte få vara så Men vi kan inte banalysa komplimangerna här, För att det är det som gör, ger oss extra energi I vardagen Och ge dig själv uh, då en massa komplimanger mm, Också det här med komplimanger kommer inte vara ett problem när vi känner oss själva så bra och tycker mm. om oss själva så bra. Och då kommer det bara vara kul att ge komplimanger. Det kommer vara kul att få komplimanger. Mm. Det finns ingen grund så här bakomliggande tanke. Mm. Och nu sa hon att jag har fin rumpa. Det betyder att hon inte tycker att jag har fina bröst. För att, Får alltså, du en komplimang i veckan? Bara säg tack. Säg tack och inget mer. Inte. Ja, oh, fast nej. Mm. Fastna. Ta säg tack och säg att du blir glad. Och eh, sen nästa vecka så säger du en sak till den personen mm. som gör den glad och sen jag. tycker jag faktiskt att man kan alltså, för ibland kan man känna att man får en komplimang och så typ, var det inte en komplimang? förstår ni vad jag menar då? att man bara, va? du det? Det, det det det är ju så bra för att vara elak ja men typ, mm. man bara, vad mm. att alltså, man bara säger dig en gång förlåt, men nu, vad, vad menar du nu? Mm. det där läser inte alls snällt mm. istället för att man ska gå runt och att det ska påverka en och påverka en, mm. den bilden man har av sig själv liksom, att, jag, gud vad fint att du har så stor rumpa Ja. Men egoveckan betyder Att egoveckan tänker vi bara på oss själva ja. I framtiden då kan vi såklart Ge andra komplimanger och bla, bla bla bla Men kan vi inte bara den här veckan skita i det <laughs> Och eh, bara tänka på oss själva Ge oss själva komplimanger mm. Göra oss själva till våra bästa jag Och om det betyder att man gör sig extra fin Om det betyder att man Gör något för sig själv Whatever, mm. det är du som står i fokus den här veckan mm. Var egoistisk mm. Mm. Det är så sällan ja. man får vara det Känns det som men här får man det. Man får det. det är inget mm. fult att vara det. Nej. Det är inte det. Nej. Det är det bästa man kan vara mm. för att det är du som betyder någonting. Mm. Och du är den viktigaste relationen i ditt liv. Mm. Någonsin. Mm. Folk kommer komma och gå. Pojkar, hångligt män, andra kvinnor. Mm. Vänskaper, familjömar. Mm. Det är du Men som består. fan, så kan du är den enda som kommer vara kvar med mm. dig själv. Nu var det slut för idag, tack för idag. Slut för idag, tack för idag. Nästa vecka, kan vi inte säga att alltså den här veckan är egoveckan och nästa vecka kommer vi ta tag i hela året och vad nästa år ska bli. För inte snart säga, så är det nio en... år mm. men, Alltså, Jag måste bara, okej, okay, det är också jul om två dagar. Nu är det jul är det ja, ja, du, du, du. ja men så då hörs vi nästa vecka. Hoppas ni får eh, världens bästa jul och världens bästa egovecka. Eh, och så eh, nästa vecka så kommer vi prata om hela nästa år. Och... och då kommer vi också prata om vad vi ska göra för våra medlemmar. Ja! Okej, vi kan ju planera lite i podden. Mm. Vi älskar våra medlemmar och vi älskar alla som inte är medlemmar heller men som lyssnar på podden. Yeah. Puss, puss, puss, puss. Puss, puss, puss. puss, love you!